اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ اَوَسْتَاظُ لَبَارَ اِخَوَانْدَانُ وَنِسْبُ مَانِمْ دَعْمَانِ لَيْتَرَكَ زُوَاجُكُمْ چِفْرِيخِ اسْتَاثُ بِبِعَانُو نو پرون میره تویلیو میں دول سورتون دا میراس بیانائی نو شپک پاگی که تعلق ساتی دا نصب سرا نو شپک پاگی که تعلق ساتی دا نصب سرا اغا پرون بیان شیو او شپک تعلق ساتی د سبب سره اینه ده این نکا ده وجه ناغیج ده ملاوی گی نو اغا شپک سببی نکا و غیره اغا نن بیانی گی نو شپک مخی تیر شیو ده اوم صورت ته نو رومبه داده چه خز عمله شیو خاون تپاتی شی نو اس خز تاو برا کشن ده خز دا بچی نشتا بېلکل بچی د سر نشته نه د دی خاورنه یا مخ کې بل باندې واده نه دا غنه مخ کې بل باندې نه غنه درې سلور زیوادو بار عدل خځه بچی نشته د دې سړی نه نه د خځه یاد دلتا یا د بل خاورنه بل خاورنه په سر ځای کې واده شوی د اجزا شان ده نو اوس اخیری خاورنه سره ده او دا وفات نو مال نو دا شو نو د دې نمال پاتیشو نو بچې اې زکه نه رښوهوي جوانده بچه ده مرگ نروز تنیشته نو ده خوانده بکی نیمه ملاویگی. او که پلاریونو ده نیمه بچه تا بلویگی نو صورت زن سرولی که مثلا چهار د ده پاته شوی خوانده پاته شوی د خوزی پلار پات شوی یعنی سخر ده سری نو ده دوله که بده والی او دوله که ده زنانه چه ده ده ده ده ده پلار آسابه ده اغتبه له کوم استستاسو د باه خاوندانو ننسکو معلیمه د غماللهطرکه چې پریخی وي ازوا کوم ببییانو ستاسو ازوا زوج د خاونته ی ښېتهی کې او لپ دوړو پر استعمالليکه ازوا کوم چې پریخي بيیانو ستاسو اللهک له غړونه کچرې د دغه د پاارره وله دون به او انسا. ولد اربای کې مذکر تموې مؤنس ته ای. ایس بچی نیو مذکر نه مؤنس د سر اړو بچی نشوي چې وادشوي ارځ کې چې وادنه ورپسې اتم صورت اتم صورت اوم تک کې خزم لښوا خو بچیش ته یاد دی خاونا د چوس کما پنیکا کې واملښوا یاد بل خاونا یاد بل نه یاد بل نه خو بچی چې دشتہ نو اس بچو تا ایسا ملاوی گی نو دا خوان پا ایسا بانده پرا کورزی گی مخ که اگه تا پچار لاک که دو لاک ملاوی ده اس خوان تا پچار لاک که ایک لاک ملاوی گی بکیا لاک مثلا یو زیده نو آسابد تین لاک بٹو لیغا والی آو که یو زیو یو لوری ده نو ایک لاک چې دا خوان والی نو په تین لاک که با دا دو دولاک زوی والی او یولاک بیلور والی دا یو پرزی مثال شو فا انکان لو هرنا کچریوی دی خزو دا پارا ولدن اولاد و مذکری کمونسی خوالا دیوی دی خواننا یا بلخواننا من ای زوجین نوفا لکم ستاسو دا پارا ای خواندانو ار ربعو سلو رمضا مال دا خزی دا مما دا اغمالنا ترکنا چی دی بیبیانو پریخ دی ودیک مه الله او مسله بیان هي چې دا دو خبرې بمخ کې کول شي یو خبر دلته ځکه ذکرنده کتابونه ذکر کړي دا کفن دفن لاول کفن دفن دی بیا کې خزې باندې قرضه ده غبا ده کول شي او دریم نمبر کې کې دې خزې وصیت کړلې ځکه چې کم انسان مړېږي او کله د مرد بیمار شي نو بیا دېما ای استعمال د حق د کډې و چې جماعت لور کې مدرسې لور کې او کنه و چې خیرات کې خود درې میسینا سیوادې وصیت نشي کولی مله پرم ایدا تقسیم مکسیم چې د کور د وصیت نه رسدې مم بعد رس وصیت مم بعد تنفیذ وصیت رسد نه پس کول د وصیت نه یو سی نه چې د خزو وصیت کړي د بیان وصیت کړي به ها په وصیت سره من بعد وصيه من بعد التنفيذ وصيه ورست ودنا فزا ولو ود وصيتنا يوسين بها جي دي وصيت کله پاغي سرا او دينن او بعد اداء دينن يا رست د قرض ادا کولو نه دي خزبان قرض ده چنه کله بروळे چنه بنگळी روळी دي چنه برچي کي روळी دي قرض والے لاول خلاص ور پس صورت د خزې د لپاره اوس خاون مړکا چې نه را مړی صاحب کا چې خاون ملشي نو د خزېم دوه حالت دي یو د دې چې دا کا خاون د کمبل شنو د بیمارو ارسم سل چې خود ایس یو خزینه بچی نشته بچی د سره ژوندیشته نه لورشته نه زويشته او کشي ویدی بیلفرز نو اغم مړی دي د خاون بچی نشته دای وي خزینه شان دی شان پدې معنا چې بچی نشي د شېو د خزنه نو چې راخاون بچی نشتا نو خزې ته لګډیره ملاوي سلورو مېسا مثلا 4 لک روپۍ دی 1 لاک بدا والی او دا خاون دی چې کمبل شنه سره جوړون نو ع سبدې بس 3 لک دی غوالي مثلا تا خو بیا کته شي چې سوګي خو لګ تاسو لمه مثال درکو غزا پادشوان او پلاس خر پادشوان خاول دی ملشن ایک لاک بداولی دا تین لاک بدا سخر والی دا عصب دی او دایات ساده که خزا یوادا کدوا دا کدری دی که سلور دی سلور سلور خزی دی ام دا یو دا گروپه دی پینزیش پینزیش زراب والی او کدوا دی نو پنزوس پنزوس زراب او که یوادا دا یو لاک با تول پا تول آغوالی والله غور نه او د دوی دپاره ینی د د ب بیایانو دپاره ارب څلوورمه دمال ده مما دا مال نه تکم چې تاسو پر د هل وا اخواوننداو الله یه کوله کوم کجرریېې ستاسو دپره ولهدون بچ ځرن او اس بچې مچشته لوړو پس د سلی د د خاون بچی شته چې کم مړ شو دا اوسې چې کېښزی پهنی کاا کې دي د دی, دی نه دی یا والله تلا ورکی د غ یا دا دا دی لاده د غ دی خو د خاون بچ د د تنه پیدا دی نو چې کله د دی سړی بچ اگر چې د ژونو خځون نه دی نو بیا هم دې خزو په ای باې اثر غورځېي دوی ته بیا اتمه میلاېي د کل مال اتمه. مثلاً هاون ملشو او یو زیرے بس اسانه مساله جوړکه 8 لک روپيه دن 1 لک روپيه با داخه والی صدا سړی ملشو او بکه 7 لاک به دا زوی والی فاین کان کچری وی لکم ستا سود پارا ولذن بچي مذکری وکم انسی نفلهن عدد دی بیان د پارا استمنو اتم دمال دا مم بعد اعمال ن ترک تم جتا سپری هي اخوان دانو حدل تک اعظم مساله بیا ذکر کی په درمه پیر چا ګوره لاول کفن دفند هغه مې توشت بیا کرس دی بیا وصیت ته خودي کیو ګره خان قران عجيبه کتاب دی دیم نمبر کتاز تماوی کرز دی لابل که فند فند آغا پیسی بیا کرز او بیا وصیت حالانکه اللہ وصیت مخ ککڑه دی داولی نو دا اهمیت د وصیت تا اشاره دا زکر دیره پیر ما پسی سوک ہے آنو بلکل ملو تر دی پوری په پیوزه کې یو ملوی ما پلبا اولیلو یو رو پینا پرید زماچی صحق کی گی لکدره مجسی مال دا حق او هغه په سیدیا اډو سوورن کليشي تاسې ثوابه کی یو ځای کې چاله د کور وصیت کړه زمغو استاذ محترم او منتخبر کړه چې واته ویلې دي کور ورکه اغه بیا هغه د مړی خبره غلیکړه وصیت معنی عمل لکیږي د دیوجه قران مخکې کو زکار راجستول مال پری دین او هغه چې سويلي دي کم سے کم وصیت کو حکم تویداع حکم بدلیږي نه تک ارس قاعده ورکه هغه چې سويلي دي من بعد وصيه من بعد تنفيذ وصيتنا ورثودنا فزولو د وصيتنا تو سونا چتا سو وصيت کړي ها وان دانو بها پاګې سرا او دینن او بعد اداء دینن يا ورثود ادا کول د قرض نه چې او پدي خاون باندې ورپسې یو لسم صورت وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَرِثُ كَيُسْدِيَنَ مِيرَاثَ أَوْلَيْشَ كَلَالَتًا أَوْ ذِكْ كَلَالاو كَلَالَس تَوي ځان سره لیکه مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدُ نې بچي اني بلاري إِلَّا أُصُولٌ لَهُ وَلَا فُرُوعٌ نی اختو که میراد جدا ده چه اولادی نی؟ عربه میراد آقا ده؟ چه داغه نه پلاری نی لور ازویشتا نی پلارشتا؟ نی لور ازویشتا نه چه پلاری منشتا او لور ازوی منشتا او داغه کس ملیگ یا سلیده یا خزده نه ده تا عربه که کلالوی نه اولادی منشتا لانده طرف که نسل او باندې طرف که پلارو منشتا او دا خذ او سړی مړی کی خو هو یو رور یا خور اشتہ او کم رور او خور چې ده سره سره په مور کې شریک کده مور شریک مور شریک دي ته مثلا یو سړی یو خزر یو ځوادي شي نو آلته نه یو بچو شي نو دا غزنه طلاق شنه بل ځوادي شي نو بل ده بچو شي اس دا دوه بچي دي نو دوی مور شریک دي دا هغه خپلر جدا دي دوی خپلر جدا دي خو مور دوه لو شریک کړه اټا عربه کې اخیافی وې مور شریک نو سړی مړیږي خپل بچی نشته لا لري خو مور کې د د مور او د د مور مخ کې بنځه کې واده ونه د اغه اولاد شته یعنی داغه اولاد د دا د مور اولاد چې د سر په مور کې شریک ته یا رور د اغه خور د مور شریک خور یا مور شریک رور نو داغه ایصه بیانې اغه تب شپګم ملایويږي شپګم ایصه کول مال ک و این کانا کچر او را جلن یاو تاس سڑی او شو سوچ میراسته حال کې کلالتن جده میرا تو نیپ لارو نی اولادو اوی مراتن یا خزوا اوی مراتن کلالتن دیسر مولی گئی یا خزوا کلالوا ین نی اولادو نیپ لارو ولهو او ددک سڑی دپارا یا ددک خزی کلالی دپارا ولهو او ددک کلال دپارا اخون یا رورو رو اخن لأمين. لأمين او اخت یا خور 1 او دولو ساولی که او اخت واحدتون لی او اخت وحدتون لی امین ده خزم لیدا رور پاتیش مرشاک یا خور پاتیش مرشاک ده صالح عملی ده میراد رو رو رو یا خور کو یو تنده یا رور ده یا خور ده نفلی کلی واحدین ده هر واحد ده پارا من هما ده ده مور شرک رور خورنا از سو دو سوش پگم دا یو لسم صورت شو اوز دو لسم صورت ام دک که ده مل امریگی میرات ده نیپ لارستان اولاد شتا خز امریگی میرات ده نیپ لارستان اولاد شتا او دک که مور شرک رور یا خورشت خوگان ده صرف یو ورور نه دی صرف یو خور نه دی بلکې یو ورور یو خور دی یاد وښين دي دی یت ورونه دی یا سفين دي سرونه سرون دي خو د سره سره په مور کې شریک دی یو خځه او بل بچی بل ځای شوی دی به چې د دې پلار سروادو کده اوس چې کمړ شو بس صرف دې ته پیدا شहीर خبر زنه تا لګنا نو تا مخ کې دا پوره پنګ او سر راغله د بند کورا نو دا د تر مور شریک اولاد دی اوس دا الګ مړیږي نېفلار ستاني اولاد صفو امور جبل زواد شو اغي ځان سره بلا بچي راوستیندا ټول د دم ورشرې کرونه خويندې نوبيا با پکل مال کې درېم اسراوالي او پدې ټو لرونو به برا ورونو خويندې به یو شان تقسیم کې مثلا دర్శ لکه روپې دی پاتې دي د دې د دې خزینه یا د دې سړينه جګمیرات ته او مور شریک لس اولاد ته پات دي بل جن د یو لسمو نو دا دیر سلا کر په بدري سي د لس لا ک به تراواله لس لبل لاک لاک لاک لاک ورک دي شلو لاک سره پسکه نو دا تفصيلي مسله دلته مې صرف اجمالي صورت مې ته بيان کو خو دي ل بدر سره حواله او جنه ولک بنو ګور یو شان ورکه تقسیم کي او استحقاق کي دی برابر دی الکتو کجینه یو شانی سبالی فاین کانو کجریو دا مور شریک اولاد خیافی اولاد اکثر من ذالکا اکثر د نو نوهم شرکا او دا ټول شریکانان دی فیسلسی پدې درې مئسد مالکه خزنه 30 لک روپیه دی دس لک به بدی ټولو تقسیم کی یو شان پههم شرکاو لولاندو لیک په القسمه واله استحقاق کی ذکورهم و اناسهم سواؤن فی القسمت والا استحقاقی شرکا اولان دیو لگئے فی القسمت والا استحقاقی ذکورهم و اناسهم سواؤن دل تکی من اللہ خبرہ کئی چھے کلالا بلا والدہ پانکی نو بیا به اوگوری کرزا او چھے کرزا والا ختمکی نو بیا به اوگوری وسیعت مرگ وقتی و تا سوک ناس پیچھا تا سوی دی معلومات باؤگئی تقسیم ور پسې بیا خدل تقسیم وصیت مخکې ځکه وصیت خلک نه برابرې دی وږي وصیت مخکې کو مم بعد وصیتن روستو د نافز کول مم بعد مم بعد تنفیذ وصیتن روستو د نافز کول د وصیتنا يو صا بها جي وصیت کولی شي پاغه سرا او دینن او بعد اداء دینن یا روستو د ادا کولو د قرضن اور ګورہ اللہ چدا انصاف کوي اللہ وی غیر مضرین پداسه حال کې چې zarar ورکون کې نه وي یو یوصیت یوسرستو دین چې وصیت کول شي پهګه سره خو پداسه حال کې دامل چې دے غیر مضرین دې zarar ورکون کې ائشتها تا یک دوس ویلی جدان مورشریک ته پدې زس کوم دبل زنه پنګ راغلی پر دې اولاد دی او دوی چې لاټول زما مدرسې لورکه ټول زما جماعت له اخره کې ځان غرق کو اخره کې چې مړې دو چې صحت کې نی ورکو چې صحت کې ټول ورکړې الله قبله او چې اوس د مرګ په حق کې نور تاوال کو نزانې تبا او برباد کو دا غي د ټول لاسو کسانو حقي وو او کددا سیکڑی نو وصیت کون کہ با عمل نکئ او غزان زیات او کوزان سرزان غیر کو او چه چاته وصیت کળે دے نغت الله حکم کળે دے مخ کی تیر شو ول یحسن الذین لو ترکو من خلفهم غریتا ضعفا الله یسنجی سڑے پخپل بچو یری گدا سدی پکردو ویری انسان تو کی دے بدا سن کئ اگویلی ټول مدرسے لور کا دے ب اولگی دا درم ای سمال بر آوالی او کم مرشریک کرون خویندیدی پاګه به تقسیم کی او د درې مې صحته لسل اکبر اولي په دیر شلوګو کې د ویلي بجما د بجما کور کی او د لسلګه چې کوم نور وارثان دي اګه تبور کړ شي چې کمی مخکې تیری شي وي کله zarar ور کوي اعتبار نشته سړی مړي کی بیا خو داسې کې یو تجاوې جنازې نه جوړې او مړي نه تاسو وته کې سوال ته مرشي به ژوندې نه تاسو اور نه اندازهغه په سړې امري کې نوې راشه حاصل ولم بس پي امه निजाम سره خیرت توړم خیرت اخر کې निजाम غرق غیر مذار رنی zarar ور کاون کې اچاتا وصیتن د کو حکم ده من الله دې جانب د الله نه یو کوم وصیت الله په حکم کوي تاسو ته من الله حکم د الله وصیتاندا په حکم من الله ته جانب د الله تعالی نه والله الله تعالی چې دی علیم او علیم ډېر پویا دی حلیم ډېر صبر ناک دی کو څوک چې سره ځاتي الله دنیا کې بدلن ali حلیم صبر ناک حلم او صبر کې فرق دی حلم هغه صبر توي چې انسان کې انتقام باندې صبر انتقام نالي ترکل انتقام دې وي او ابل صبر چي دي ا عام دي مصیبت باندې صبر گنا نزان صبرول نیکه باندې ځان ټینګول او دا خاص صبر دي تلک حدود الله د کاحکامات الله بس ته بس دا پورې دې چې تم ختم شه دا وړوي ګروپ نشي